بسم الله الرحمن الرحيم لانما الامر لالزام اداي ما وجب بسبب حساب كي كل واجبو بحصا من سمى تعالى بلاذا ما كان ذكر خبر بيان شيء وجد هر شيء هر حكم بدر حج بدر بيت تصند پر شهر دا دا دي صلاهت طار اوقات دي عقوبات بدر حد زنا دي او كف ا دي عقوبات بدر دي او د کفاره تو د فرزان له زهار قسم و غیره شو او معاملات د لپاره ا ته تعلق ده باقه چا الله د کائنات باقی ساتي او د دا ایمان لپاره دا د دا ټول کائنات د دا د لچ درس حدیث ته یو موجد د باور ایمان راړل پکا ده سپریرا نشكال دارزي چې د دا دې لپاره ته اسباب وغورول د ټول احکاماتو د لپاره هر یو سبب مقرر کړو او د سبب د وژن حکم باندې د امر خو سپایده نشي هغه رمزه دراځي دا امر سره پایداره پاتې شي د سبب د وژن حکم د چ سبب موجود شي نه حکم ب موجودي د سبب سپایده شي ندی په سبب سره نفس عجوب راشي او په امر سره عجوب اندازه شي دواړو شي دي په امر سره مطالبه کیږي په اسباب سره نفس عجوب د حکم راشي او بیا په امر سره خطاب بنده ته متوجی شي مکلف باندې ته خطاب د الله تعالی متوجی شي نو دا داغه بیا مطالبه وشي چې دا اداکه نو چې په حق کې نفس عجوب راشي او وجوب اداپی نو داغه نو دا دا مطالبه وشي سوکټ د نمازون په حق کې مراغه د لوی په حق کې نو مراغه د نماز نفس عجوب راوي خدا امر کوي ته بر سره بیا وجوب ادا د مطالبه د چانه شته د چانه نشته نو چې کوم مکلفین د هغه کې مصلاه ادا کرنګه اتو زکات وغيرها متوجی شنه دا غی نه بیا د سبب نرسته مطالبه دادا کولوش مدار وزن لشه فائده ده د سبب زن فائده ده اغه اماره علماء طغی سره دکه حکم په شي او با مر سره مطالبه کولشی وانما الامر او امر چې د یقینن ل الزام د قرض لازمولو د پ مکلفین باندې س شی واجبای س شی لازمای ادا عداده اغه شې چې واجب شې دي علی علی نه په موږ باندې پر مکلفین باندې به سببې ته سبب سره به سبب ثابت په سبب سابق ته دا کواجب سره کل بيعي دا یو مثال پښې کی لکه مثلا مثلا ما او ميري او بيع او کله چې کتاب دنه ما واوس نو په سره په نفس عاقد سره تد باندې کتاب ادا کول واجب شو په ما باندې بي ورکول واجب شو و چې کله بيع ادا کول شي نو په د بانندې بیا جبوب عاد او سمن ورکم نو په بانندې وجبه عاد د په نف وجود را پااک سره په ما باندې سمن او په بانند د کتابه دا کولو اوس چې کلزه پیسې ورکم صحیح ش نو په د بانندې د کتاب سری وجوبې ده نو په ناک سره ننفسې وجوب را دمه بیا د حواه کولو چې کله پیسې ته ورکل <سؤال> شي نو بیا د می بیا وجې عاد ده کل بیا سبب د یجبو به واجبې ک په ننفسې وجبراي به په سره سممنو د سمن ننفسې وجبرای. د دا بل طرف اړه ست دی دا دې بحث سره زه هڅه کوم چې کلمه د عدد کو نه په معنی نفس اوجوب د پیوره ده پیصه ور کول په معنی نشته نه سجوب راغی ادا کول باندې په حل نشته او چې کله دیمه تکیب ته حواله کړي نو سپیڅلي ادا کول په معنی واجب دي هرنګ درته په بل سره نفس اوجوب د سمندر غل په معنی او بیا چې کله دیمه بیا حواله کړي نو بیا اوجوب ادا ندا دیو باندې جدا جدا شیزو نه دی ګور حکمت کې جدا کېږي کنه کل ایله که بیا چرې یجب به واجبې کې دا سبب دی واجبې کې بل اسره اسمنو سمن نفس وجوب ثم او اګیا مطالبه کولیش د ادا ته وخت سګي دا کول دا کول د مبيای کې نو مثال راکړه کو بدلاتو حذل اصل اجماع هم له وجوب صلات علی النائم اوس دی دا سکتے ته را تخم پدی باندې دتا دو مسلې خو اجماع نه ده دته چې نفس وجوب په سبب سر رازي او وجوب اعدا او په امر سر ده خو زموږ ځان له مسلګته د دې کې سر مختلفین موجود دي نو څنګه اجماع راغله د دې خو اجماع نشته خو راځه داسې جزئیات د تخن چیزمګ په دې مسلک باندې بندې درات کړي او په اګه جزئیات باندې اجماع پاره کې سبب ځان لده او وجوب اعدا چې أغز جزئیات ته ما خپل په جزئیات ده نوگویا کړه د دک کا جذیات سره زمونږ اصلک موافق ته د جذیات صحیح دي زمونږ مسلک هم سره صحیح دي داغه باندې اجماع دلالت کوي نو زمونږ زمونږ په دې مسلک باندې مس کوي دلالت کوي ورنه زمونږ مسلک باندې وي اختلاف ته اثر کاند شو af درې پرقیمت ذکر کړو د اسباب او اوقاب کې په ابتدا کې چې د اسباب خارج کړي ترې فیر کې منی سوک نه منی سوک تفصیل کې ودلالت ده دې اصل لپاره هغه اجماع په صلات واجب ده پنایم باندې او په مجنون باندې او په مهم علیه باندې نایم ولیکي کې ودته او, او مجنون ولیکي کې چې را پاکل باندې پردراشه کوي پټ جنون پټوالي ته ولیکي جن نه جن تم جن ز کوي پټوالي مجنون تم جن ز کوي پټ پټوالي را پټ ابال مهم علیه چې پاغه باندې اهمه او بهوشي راوستلې شي دا هر سوه جن جي وي هم بهوشي په راغلي به هوښر پر شرط اغان دکړه چې على يومه وليله د بهوش دي یو او درزنه هغه سیوانی کم خوا کم د پنځه منځنۍ ویتر سره شپه راځي نو په دې طول باندې نایم د مثلا مثلا د ابراهيم د ودې ده چې کله دې ودې ده را پاسې ده نو په دې موز راځي او کنه راځي ماس پهین مستقضا ش ټیم لړ مکمل او ماجیګر باندې چې وې ده را پاسې ده نه ده په مسبهین مسکه کنه سہی غہنا نکته واستانه موږ تپوس کو چې داموس دیولې گئی نکته چې تد د الله حکم نو د مکلت نه کم ټایم کې چې نماز وې مستمرغه نو د الله د طرفه د حکم او امر او اقیم الصلاه نماز وې مستققام قائم کا دلو کو شمسوره مستققام قائم کرن ورواړي نو او د مکلف نه سہی څنګه دا غسر خطاب سہی نه د دعوت خطاب متوجب نه دی الله حکم ورتن ومتوجی دې نو ته خطاب صحیح ده نه اغسر خطاب د کو حقیکه شوم ده نغه مکلف نه ده کې خطاب غو مکلف نو د اوس د باندې چې مازیګر کې ته د ماس پکین اغه مسکه قضا نو ده په ولیکه یا د مغم نرسته قضا کيده ولیکه خوب پته لګرا چې اگر سبب سابقه سر نفس عجوب راغلند ده د زکه کوي داده اوس زکه کوي خبرم دره لګرا آګه ته دا وځي راځو هغه جدید د کذا هغه کذا نه عجوبې جدید نه زرتانه تاسو کوم د بیا اوللو چې هغه وخت نه مس پهینه مس کذا مس گزارم هغه گزارم گزارم په کې خلک وي صحیح څنګه سو کذا کوم او سو گزارم وي صحیح گزارم په خاله پښتو د گزارم ینه کومه صحیح څنګه د دې چې وخت نه مس پهینه کوم الله اکبر داوی چې کله داوی پته کولاږي چې هغه وکړي د باندې نفس عجوبو را غلے. صحیح <سؤال> شو تدزکه اس داموس کوي او کثرت امر سره خبره اسباب له اس اعتبار نه ویني هغه ټایم کې د خطاب لایک او نو تد سر خطاب کې دیم نشو او په شتاب باندې نشي نو اس بالله منځل کې ګونا نقصان چې هغه د دې تبام په خطاب ته موجري پخې باندې وس کوي نفس عجوب په د باندې راغله ده نو اس د زکه څخه کې عجوب ادا کوي ادا سره ادا ټایم ادا ان نو اس د هغه قضا کې نفس عجوب راغله نو کله خطاب او نن نفس وجوبه نو په کار کې چرته باندې د اموز اړو وینې یو دلیل چې په دې باندې اجماع ډول ده دا, دا, دا شواپن منی مونږه منو حنبلیان منی اده ترنګې پول منی دا خبره چې سړی اود شوه مسلمنه قضا شندې برستموزه کوي او تفصيلي دا کړی تفصيلي زمونږه مسلې سره مطابق دي په دې مسله اجماع نه ګوې چې زمونږه زمونږه مسلک ثابت شوه سره په ایم دهم ول مجنون اولیونه خبرم زين دراله موما عليه هر کله جنون او اعماد یو شپیل درجه نه را د 12 سره دا کېد لګیدل هر کله جنون لیونتوب او बेहوشی د یو شپیل درجه نشي وانه شي پینځو من جنونه سره د وتره سپګ اگې نشي وانه شي کچره دې نشي وشه په قضانشته پای کې حرج خبرم زين دراله مثلتو مثلا یو سړی سار لیونه شو او د ماجیګر د موزن روستو ایا ستاره سر بهوش شو ادم ازیګر د موزه نرسته خو نو استاد په دې مسلې کې حیات ساته دا مسله کچره حجت قائمولی په امام شافی رحمت الله علیه ونه ناغ باندې پدې کې حجت نشي قائموله حجت په اوکس باندې ته استشهاد پیش کینو په مسله اتفاقی سره پیش کړي استشهاد او دلیل چې ني سي په ولي مسلې سره او قیاس کډ په ولي مسلې په ولي مسلې باندې یا د خپل قاعده او قانون دو مسلې نه استنباط کئ نو هغه چې پچا باندې استشهاد کئ یا خپل قاعده نه ثابته نو هغه اتفاقي په کار ده نو دغه اتفاقی اتفاقي د دارو مې مسله نه ایم خدای مسله اختلافي د امام شبی رحمت الله علیه په نس باندې ک هغه د پوره یو مزوق کې به شیا لونه نو طاله باندې کا ځانشتا د مسلک زمون ځان لګي چې د پنځو منځن دوران کې د نن د نن مسله مثلا اګه د هوش کې راغې پینځو منځونو دا منځونه کذاب دی کوي نو زمونږ د خپل لک دا نو دا دی ولیکې اغه یې پرې را خپل مسلک وزاحت کوو دی ولیکې نو زکر دا د زکه کوي چې په د باندې نفس عجوب راغله ده په نفس عجوب په نه نو چستا تم دل له ونه نو له ونی د خطاب مقلغ دی همرقول کرن دی خبره ځین تر لگا تو او فاو او په کلمو ان الثلاث او الحديث دی او کچره او دا کرانګي مجنوج موماله بهوشه چله او مرکول کرم دا او خطاب کې <تصرف> دی نشي به خطاب کوي ګم نه خطاب لا کوم نه لري خطاب او تم تو جینې لې ونهم دا کرانګي ده اره څنګه تاړه اوست د باندې د دریسلو مور چې د تلي دی او د ما ديګر کې هوښ کې راغې د ما خان درست او اغسار او د مصبوحین او د ما ديګر را راګر زی دا ولې راګر زی نو د سبب د وينه سبابه سابقه چې څنګه نفسه عجوب راګللې چې نفس وجوب راغلې ده اډاږي او شذاد زمينه خارج شي وي نه ده اډا شي وي نه نو بیا په سبب سابقه باندې سکهي قضا کوي دا په زمينه باندې شي راغلې نه اوس به قضا کوي نفس وجوب راغلې نه اوس به قزا کوي نو دلیل د دې خبرې چې وجوب عاده پر امر سره راځي نفس وجوب په وخت سره راځي ځکه وخت د په حق کې مخه موجودو په دغه وخت کې دی وو ژوند دی خبرم درن اگر چې بهوش او لیو نه وي نو وخت نو نفس و جوړي اندابو ذکر ازین چې دا آدانه دې کړینې په وجود دپاره نوخه محافظه م باندې کزا کذا کزا بکې چې حقدار تخپل حق سکی اواله کې الله تعالی عبادت دیو کې نو په مسله کې تاسو ته مې پاری باندې خو الزام سینې ذکر دا دغه مسره اتفاقی دی استشاره چيني سي قبل باندې ته دا که استشاره نسی نو په مسله اتفاقی سره نسی تبو ته چې دا اجازه ما سره په دې مسله کې متفقې مسله د هغه په شنتې دان دې کې ماسره متفق شوم چې دا په باندې الزام کې حجة په باغ کې قائم کې البته دې مسلې سره په خپل حل کو باندې الزام کې دي شي زمون په احنابو کې بازي خلک د دې چې اغي د وخت د سببیت نه انکار کړي د وخت سببیت نو هغه خپل احنابو بازو افراد نمونک تاسو کوم چې د وخت سببیت نمنه نو تاسو تاسو کوم چې په دې مرمه او په دې مجنون باندې ناموزولې راځي نو کته دا امر د وجن رازي موږ امر نه امر کلم د لیوانی د بهوشه را او ری دل نه دقدر د خطاب لایق دین عقل نشتا او چکه مکلف یا معقول یا عقل والوي نه دمر وجو ده نه نو ولدا لاما حالا بده ترزي چدا نه شواکت پر راغله او نه شواکت سره اوج نه سي اوج رازي له هازه داږي وجنه نوخه مخبي ته به مجبوره کیږي چې وخت بد سبب منی د پرد چا د مزو نو البته دغه مسلې ا حجت او استشهاد کې د شی زمونږ د مسلک د لپاره هغه پا چاباني چې کوم حنا پو کې د وخت د سببیت نزل منکر دي ودلاله ته اصلی او دلیل د دلی اصل او د ری قانون چې د اجماع د علماو د فوکا هودا علا اجوب الصلاه په وجوب د صلات مننه پناي مننه چې د اجوب قضا کې قضا او د ټو کې اجوب الصلاه قضا ان په د باندې اجوب الصلاه به توری قضا د پناي مننه ول مجنون اد کرنې په مجو او په ممال بهه بندم اظلم ز ددل جنونو هر کله چې سیوان شي جنون وال غما او ب هوشي اللهوم لیلتتن په شپو یو رزبانندې دا خبره ختم اوس خبر ثابت شو مسلک برقرار شي اوس به پیژې سنګانو اللا مز کار کي او تو د سببیت سبب په غیر دا په شرې سره پیژې او مخکې د هر یو دپار د سبب د پرمدلیل دزی کرلو په یرا د پسسلکیې اوس د پیجن علامات <سؤال> ذکر کوي وای نمایور او سبب به نسبت الحكم الیه وتعلقه به داد عالم یودره چې نسبت د حکم ورته کول شي نسبت د حکم ورته کول شي لکه صلاه نسبت او اضافه یو شي اضافه د حکم ورته کول شي خبرم زه او اضافه چې کوم شی بل ته مضاف کول شي نه اضافه د لپاره اختصاص راځي د پردStrategy د اختصاص راځي نو پد تقول کې دغه مضاف مزاپ د مضافن اله سره څه خاصیت او خاصواله شته او د اختصاص او دا تعلق مضبوطه علاقه سببیت تا لہذا د موږ حملو په کامل باندې یعنی مطلب دا, دا مضافن اله دغه زېک سبب وي د پرد مضاف لک صلات الظهر نو د ظهر وخت سبب دی د پرد چا الصلات دو مصبهین او دا کرانګي در سولات نو مراد سولاتي واجبو علي سولاتي واجبات صلات الزهر دو سولات نو مراد سولاتي واجبشين سولات دا زهر دغې پرسه سبب دا کرانګي العصر دا کرانګي الشهر سوم رمضان ادا کرانګي صدقه الصلقه الراس صدقه الراس د صرف ترانا خلق و تاسو په پترانه وته کنه او زکات او زکات الرأس وته وی زکات الرأس سر سایه پختو کې اضافه شي او صدقه الرأس زکات الرأس وته ویل کی نو دا ټول اضافه راځي د پرد اختصاص او کامل په اختصاص کې هغه دا چې وشي بالکل د بنده پارسوی داسې تعلقي تعلق د سببیت دی امر څنګه دا مزابد باندې موکو په د باندې مسبب وی د مرتب وی نو دی وی ان ما یعرف او پیجنده به شي سبب بنسبة الحكم اضافت ده حکم سره الیه دی سبب ترابطه وتعلقه به قال د مضاف او د حکم د د تعلق به د مضاف الیه او د سبب سره نو تو ګر چې وک ترزی تعلق ده څه مضبوط تعلق ته چې وک ترزی نموز راضی چې میاش راضی نو روج راضی صحیح څنګه خو چې سر نو کېږي لږ غټيږي نو ار اختر کټ نه ویني په تجدد کوي تجددونه تربیت تربيت کوي نو د دهنه سور ار کال کې صدقه سره هم تجدد نه ده خوده حکمان متجدد دی نه سمره چې مونږ به د باندې کوي دا عامونه زکات او صدقه توراس ورکول شي وتعلقه او پیجنده بشی تعلق د حکم سره به د سبب سره لانو اصله ځکه اصل چې د اضافه د شی کې بل شی ته په اضافه د مزاب کې الی شی بل مزاپن الی هدا ان یکون ځکه ویل د شی مزاپن الی سبب له سبب د فار د مزاب پر پسې په اشکار لذي چې څه بتا تا علامه او غرزره ان د حکم کنه کله شرط د اضافه کولی شیل ته بسکه اضافه ثو شرط هم کېدلې شي کله ناکله دا صحیح شي چې زفرد دی او شي او غا شرط ترته و شي لکه ویل کیږي صدقۃ الفطر نو تاسو فطر دا سبب نه دی صدقۃ الراس راس او دراس مو دا سبب دی د فرض صدقۃ کوت په فطر او فطر سبب نه فطر اختر ول شرط ته چې اختر راشي شرط راشي نو ما شرو تر راشي پتا نه فطر راځي خبر همزه اند راځي نتاه علامه دی غردله حالان کې کلمه کلا اضافه هغه سترکم کولی شي شرط ترکم کولی شي نظری اشکالنه هغه دی جواب ورکي و انما یضاف الى الشرط مجازا شرط تر نسبت کولی شي خدای په طریقې د مجاز باندې کولی شي په طریقې د څه د مجاز کولی شي نفت اولګه د طریقې د مجاز کولی شي او بل دا چې من وی دا یو علامه ده علامه مختلف قسمه یو علامه خاصه خاصه مختصه چې هغه بالکل جدا کېږي نه اضافه د سببیت نه جدا کېږي دا مننه ویل چې اضافه بالکل دا د دې سره خاص ته او بالکل د دې نه جدا کېږي یو علامه دا تکرار یو علامه دا دا منګه علامه یې کامل چې بالکل سره مختصه او د جدا کېږي نه علامم علامه مختصنه د دینه بالکل نجدا کی د دینه جدا کیدې شي کلا نا کلم مجازن شرط ته نسبتو کیدې شي و اينما وذات ویله شرط او شرط ته نسبت کولشي لکه صدقه الفطر او خطر دا شرط دی سر سایه لپاره مجازن بهتوري مجاز پرpsi جملہ وقضا اذا لازمهو تتكرر بتكرره دل على انه يضاف اليه دا خبره اور سر مزید وضاحت کی دیجه د دې وضاحت کې د مقت جمله مضبوطی ګویا کړه د اګه تاکید چې دی کله لوزمره چې هر کله مضاف راځین ورسره مضاف الیه راځین ورسره مضاف راځي میاشت رمضان رازی روزی راځي هر وخت راځي نه هر مضاف راځي کذا اذا لازمه اذا لازمه هر کله چې مضاف د مضاف الیه سره لازم شو تقرار حکم د دې سبب سره لازم شه نو فتقرر بتقرره بيدء غد التکرار د حکم تکرار راغې د تکرار د سبب سره چهر کلا مشرا له نور جراله چهر کلا وقت راغ نموزو دا نو دل پتہ لګیرا انه ی زاف الی تدی حکم اذا قد بکولشی او حکم بمضاف کولشی سبب تا نو کو سکتا او درې اشکال جوابم ګرځولشی چهل کدا دته چا ویلی دي چې مضافن الیهه دا چې کوم سبب د پاره ده مضاف نو اداره ته چا ویلی دا ور ډول سر اندازم شي او ک تکاررو د چې یو راځو بل سره راځي نو د دی نهمون نهته پته لګره د تکرار نه او د ملازممي نهمون ته پته لګده چې دا مذا الې سبب دپار چاه د مض مونږته دکهه علامت نه پ لګیرې چې دا اضابت دپار د سببیت راي د االله د موهر تر خکم لازمم شو د سبب سره په تکر را تکر شو کوم به تکر په د سبب سره نودانلهدي ملازمې او د تکرار د کو نه دا خوکم چې د اضافو ال د سببطرپ ته مضاف کولی شيپی د قتل فتر ان نهجان ل راسه سبب بول ف شرتن ما او ی اضافت اشکالله دی او د شکال جو دیلیکن نو بیا خو داسې جلته چې تو اضافت علامت د سببیت دی نو د د کاتل پتر د سپرانې اضابت او د ق د کا راست نوامې راستته اضافت کېږي دقط را او ام فطر ته اضافت کی کہ الفطر نبی پاک نا کم خرخ پخدا سبب کو بل شرک الٹا او کا کنا اختر ولا سبب کا اختر ولا فطر ولا سبب کا او راس ولا سک شرط کا تا دس الک پدی بن تا سر کم مرجع او کم دلیل دے چتر سبب گرزے اخترو شرط گرزے خبر ہم نمو ګټه مونږ سره موارد جسته چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ویلی دی حدیث کې راځي چې پیغمبر علیہ پر پرمیل ادو عمن تمونونه تاسو ادا کې صدقۃ الفطر د هغه چا نه چې دا چا تاسو معاونت کوي د چا پرورښکوي نږدې دغه حدیث نه پته لګي چې د سر پرورښک سرمن سر د حیثیت الفرورش چې پرورش پرورښک است د پرورښو لاندې نو د دې وجنه بیا ارکل دې کې حقیقتا ګوې کې تجدد اون نه یال <سؤال> ګوې کې د تیر کال چ کم سرو د اغه سر نه دي د باندې خرچه نور شي دا نو دې وجې چې سر خویو یو د پکار دی جو کړ صدق ته په دور کول پکرو خو پدې کې تقديري دور ته تجدد راځي په اعتبار د پرورشت سر پکې راځي تجدد راځي نو د دې وجنه پکې تکرار هم راځي او دلیل دې د حدیث دی چې مونږ را پرول دغه غرزو سبب وګرځو په ترنه اون غرزو يرى التنسك حقيتا شذا سبب شبلت مجازا شذا شرط ففيت صدق القدره تتقدرت قدره ان ما جعل الرأس من اجز ذره سببا سبب والفطره او فطرا اجرز اخطر شرط شرط مع وجود الاضافتين سرد وجود اضافه دد صدقنا اليهما بدوالته ام فطره ام راس لان الوصف المؤنث ذاك وصف مؤنث كما حديث راغله اد عمل تمونونه يرجح الراس راجح غير اذا اسلرا في كونه سببا بكذا لذلك سببه وتكرر الاوجب بالتكرر الفطر بمنزله تكرر اوجب الزكاه بالتكرر الحول باوصف شكل ازبيه شي علاقه بيا خدا خبره شو شي ذره اصل السبب كو من راس, رأس قيود الفطر وركي او بیا ارکل د بیاره د بیاره ورکی حالانکه دا ابراهيم ارکل سره کوي ته ورکی عبدالحکم ورکی خبرم ځان ترا لګا ار سړې ارکل سره د چر سبب نه خدای یو سر دکن دوی هه دو سر کې نه کئ ابراهيم یو سر شي بیا درې سر شي خدای یو سر ده یو کوپلای ده یو کپراره یو انسان ده د سر نمبر یو انسان ده نو چې تکله دا یو انسان دی نو د وکاله دوه شوی نه درې کې دوه درې شي خو د بخپل ورکی اما اصل کې داوی تجدد تقديري دی یو تجدد حقيقي دی ادوار له شريعت اعتبار ورکړل دي ادوار له سبب حقیقتاً متجدد دي نو ان په شريعت حکم مرتب کل دي او ک سبب حقیقتاً اعتباري طور متجدد دي تقديري طور متجدد نه پاګه باندې شريعت او سره نتیجه او حکم مرتب کلی دی ددل تهې او سر حقیقتا متجدد نه نوې شو خو په اعتبار د وسط دو موکوت او د پرووای سره تکدیران ې متجدد شوی دی لازه اکال دی زه کووررکئ د د دغې باند د تقيي او د ارت دسم او کړی نوغ ورته تو شو ته شوي. یا پسالین په یمات کولا سا اربعان او تکرر اوجوب او تکرر اوجوب بتکرر ظاهرا چ توغری نو ده شرط د وجنه شرط او تولیکه او تکرر اوجوب او تکرر اوجوب د صدقه بتکرر فطر شرط بتکرر پطر سره جداول شرط هلکه پرسر تکرر نارازی میمان جلته دادا سید ګویا کې څنګه چ تکرر اوجوب زکات راځي د هول سره هلکه هولو شرط سره نصاب سره اغه سره تکرارږي لکه ان الوصف زکه وصف چې ال... دی الذي لاجله كان الراس اغه وصف چې دی اغه د وجنه کمونت ال ان لان الوصف زکه وصف چې کمنه چې کمونت او پرواز ته الذي اغه وصف لاجله چې دی اغه د وجنه كان الراس سببن چې اغه د وجنه سبب دی او هه المونته چې کمونت یتجدد دمتجدد کی به تجدد الزمان پنوي کې دوه زمانه سره روزانه ابراهيم روته اخري خپل ولي ولا روته ورکي کنه معشومان باندې څلور رټه خوري له رټه ورکه دا غي څه ده تر ورکه وله وكونه تو يتجدد د کوم اونت متجدد کیږي به تجدد زمان په نوې کېدو د سره زمانه کما ان ان ما الذي لك سنگ چه ما الذي كان لاجله كان المال سببًا اغنم او بلتری چې دا اگیدو جن مال سبب دې لکه ارمال کې زکات نه ورکه تاکر دلسلا کوکر چې پر کټونه پر تنوین بای کې زکات شته نشته هغه کینه مانه چې تجارت د پرني یاره د یو کرول چې پر او سامانونه کار پرته دي خو چې هغه د تجارت د پرني پای کې زکات شته نشته زکات چې هغه کینه مانه شرطه او نیمه یا تجارت سردازی یا حقیقتا نیمه چې سمنین دي سونا او چاندی ده او دونه یا دغه کین مکان دي پای کې حقیقتا نیمه او د تجارت کې تقدیر نیمه نو دی وی لا قسم د چې نما چې د الله ذی لأجلې دا, دا غیر ونه کان المال سبب مال سبب د مال یو د تیر کالم د کوزه ما د کده خو نما پکې راغله نما سبب د وجوب زکات د وجوب د یا لپاره یتجدد بتجدد الحول او د ک نما د مال غذول مال له خو د متجدد کیږي په تجدد الحول سره ګوې کې تیر کال د ک مال نو چې اوس تک به کې د بل مال له فیسل سبب نو وسقص د خبره کی چې اصل کې مال کنده خبره ده او صدقه فطر کې دواړه کې یو شان خبره ده امرم ظاهر راغلا دغه چیز ظاهر وګوري شرک د حقیقی مقرره کیږي او سبب نمقر کیږي خود سبب وسټ چې وګوري لکه د زکات ترپا مال سبب ده صحیح شکه نه وسب ده نه ماده هغه ارکل نه کیږي او د صدقۃ الراس د په راس سبب دی راس ننوی کیږي هجر دکم پرورشتن هغه سګی ننوی کیږي نو پته اولګه د زکات په صورت کې چې مال سبب دی هغه اعتبار د وسط ننوی کیږي او د صدقۃ په صورت کې راس دی ا په اعتبار د نه باندې سګی ننوی کیږي نو ګویا کې دکا ننوی کېدل د وسط د په منزله د او ګرزول شي ګویا کې دا اثر نوي د ابراهيم دا اثر د آینده اختر کې هغه سره ایجاد هغه زول ابراهيم نه دی او کا چې څکه احتاعتمالته کات پر شو نو ده کا چې دی کې نماه د دا به داې مال ګند کې تیر کا دیې تا زکات نور که دا بلمال نو تجد سب پا دو دوه په منزله د تجد دو زیات او چې کله په منزله تجد زیات شو او زیاد په تجد دوګدو لاه ا کال به پهکم نو نو کېږي مرت طبکیږ نو فییررو سبب به ګې سبب د ذکات په صورت کمال او د سکتور په صورت کې راس به تجدد الوسې په اعتبار د تجدد نوی کېدو د وسبستر چاغه شيره نما او نته به منزله المتجدد د سبب د مالو او د راس د په منزله د متجدد بنفسي شوې کې د مختلفه اندې شو د نوی شو او د نوي مال شوې کې تعدي کې زکات نه دا کړي د نوی سر او نوي انسان شو چې پرورشت کوو کې د دوه تاثیر کول څه د ګټر نه دی ورکړل لذلك ذلك التجديد التقديري لهذا حكم باب اركان المرتبكين زكى شريعه دي الاعتبار تجديد تقديري لاركان وعلى هذا تكرر العشر والخراج مع اتحاد السببي وهو الارض الناميه في العشر حقيقه وبالخراج وفي الخراج حكما بالتمكن من الزرعه دليلا بره دو نور نظائر پیشکی وپد باندي ام دا نور دو مساله بنادي انه مطلب دا قد دو مسلو یو کې تجدد تقديري دي یو کې تحقيقي دي حضرت امزا ينترا غوښه اوس ته وګورا دغه تا یو اوشر د اوشر ګټه ویل کی زکات ته کی نس اوشر نس په اوشر مسلمانانو ور کوي اخرات هغه ټکس توال کیږي په کا پیرانو باندې لګيږي او اوشر ترتیب د تاسو ته پته د چنه هیڅ سبب دي له سمبور کې چنه وي او زکات کې دغه چنول لسوي شلمبور کې او اوشر کې نس په اوشر کې داله چنه وي له سمبا ور کوي اوشر نس اوشر کې اګه کدا خبره ده او په ټیکس کې ځمکہ کاابل وی کاابل کاشت وی alat پر سره برابر ځارانو نو وی او چی او کلنډي نیر وی ندی بزکار تر کې کې او کړیو کو اونته اوس د دوالو لپاره د دوالو لپاره ځمکہ سبب ده د زکات د پرم سبب چې ګنده ګویا ده د زکات د پرم سبب ځمکہ ده ګویا کینه زکات د پرم سبب ځمکہ د ځمکې اناميه ده صحیح شه او د دغه د پارا د جراح د پارم زما ک نامیه داسه سبب او زما ک خیاوده په کار جدی ابراهيم دا پټه دی ادي کری د تر پټه د خپل دی ادي کال کری نو په کار یو کال زکات ورکړي زما ک یو یو سبب یو پر موجود شو ایند کله زکات نور کولی بلکله زکات نور کولی بلکله زکات نور اګه څنګه کې کاپور باندې ټیکس لگے دلې د سبب دی نو په کار دي چې یو کال ځمکه کې صلاحیت په هغه ټیکس ور کړو نو اندا کال انور کولې بل کال نه ورنه خبر هم څنګه ترالګا خو دې و چې نو وسه وسر لگے دلې څنګه صرف په حیثیت د ځمکه سبب نه دی صرف ځمکه په حیثیت ځمکه سبب نه دی ائ ته تفصل کې ور کینو پته ولګې د ځمکه کې سبب کې حیثیت آمین. نو یو ترطقه زکات تا ته طاره زما سبب ده به حیثیت حقیقت الخارج چې دا فصل روخ هيږي نو دا سه قلب ته دی ورگی اینده کله چې دا فصل روخ هيږي نو ګویا کې دا اغاز مكنه ده د تجدد راغ په اعتبار د وسپ ته کلی جدا سب کړه ګویا کې دا جدا زمکره او سه کلی فصل کو نو دا سه کله جدا زمکره خبرم زه درا لګنه نو اگه چې ذمہ زکات په طرز مکه سبب دی خو په اعتبار د وسب د تحقیقي خارج او چونکه تحقیقي خارج وسب هر کاله نوي کیږي نو ګوره کې د ازمکه نوي کیږي وسب په تد پمنزل د وزارت تد تجدد شه اګه کرنګي خارج او ټکس کراواله ازمکه خو اغاز مکرا او تیر کال اغاز ته تمکنه وو اغه پس کارلو یاني وکړل ټکس یې ورکو سکهل اوس بیا اټ زمکه کرا ابرمزه انتراجه نو پکاره چې څه کله ورکیو په اعتبار دوسه څه کله ته نوې قدرت څه نوې بارانو او نیر دایغي نوې او تمکوند ته تسلی نو په اعتبار د او د قدرت سره ګوې کې د اغاز مکنر زیتر کاتي د سره زمکه ابرمزه انترا بیتے بار د تماکن دو سب او د قدرت او د آلہ توجہ باران ارزشتا نسا کالبہ دے بیاور گئی نو گویا کہ دا تماکن او قدرت نوی کے دل دی گویا کہ دا کٹکسیزم کا ارکال نوی کی گئی چھ ٹکسیزم کا سبب متقرر گئی لہذا ارکال بادمان ٹکس کی گئی متقرر گئی موچہ وعلى هذا وبناء قديباني تقرر الغشر والخراج تقرر الغشر أو الخراج دي معا اتحاد السبب سرد اتحاد سببنا سرد وحوى لردو نامية اغرى اخي جوان كزمك دا پل الغشر پا عشر هم دا هو حقیقتن بالخارج پا اعتبار وصف دا خارج سرد دا وصف وطولی كهاء حقیقتن بالخارج پا اعتبار دا وصف دا خارج سرد خوش خارج حقیقتن موجودی پسل او کنو علا بور كئی چنه حزان سرد بل کلی بیا او کله نبی از مکان ویش سبب یوه او فی الخراج کې حکمن به تمکنه دا کزمه که سبب دی حکمن حکم په لګول شي به تمکنه په تمکنه من زراعت ترڅو تاكد زراعت پکې وي نو ته باندې چې دا ټیکستا نه انده کال پکې بیاشتہ نظمکه هغه وره او تمکنه من زراعت تاكد زراعت نه ویشو ملحزه نو دې بیاس کيو ټیکست ورکای بس هم وهذا في العشر في الخراجة وبالباندأت في أرض النامية في العشر حقيقتا بالخارج والأرض النامية في الخراج حكما بالتمكن من الزراعة ندلتاك إداد الزمكتة بارسشو وصف شوشو وصف ندكي نقول إداد الزمكتة نوشوكتة بوا تكسرازي